India hangja, magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és tartalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza. No. Köszöntöm volgatókat, Bányai Géza vagyok. Nekmondri lünk itt a stúdióban, jó a technikát kezeli. Mai műsorunkban először Leveles Szoltánnal fogunk beszélgetni, aki Nanda falváról fog jelentkezni az otthoni templomban. templomból. Mai témán Kuruksétra lesz az a szent zarándok hely, ahol mind tulajdonképpen az egyik legfontosabb hindú írás, elbeszélése és megtörtént a Bhagavad Gita nagy harca, és elbeszélése itt történt. Utána jön egy hírcsokor, különböző hírek diából, majd egy rendkívül érdekes anyag, ami a fölavatásról, a diksáról, az avatásról fog szólni, a gurú és a tanítvány kapcsolatáról, ami az indiai kultúrában és vallásban rendkívül fontos, nagy jelentőségű, bakti ballaptírta guszvámi írását fogjuk ismertetni. És a Műsorunk vége felé, 10 órától, pontosabban 11 órától Szenderei Maró Tervinnel fog beszélgetni, aki költő és egész életét, munkásságát áthatja a védikus kultúrával való kapcsolat, és ez a művészetében is erősen átjön. Legyenek velünk, hallgassanak ma is minket az India Hangja Magazinban, jó rádiózást! <Szorítás> narayana shri man narayana shri padamesh narayana narayana narayana shri narayana शरणो श्री नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नि श्रीपाद मे शरणो श्री नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नि श्रीपाद मे Kamala, kamala hita, kamala priya, kamalekshana, kamala sati, muka kamala, kamala hita, kamala priya, kamalekshana, kamala sati, muka kamala, kamala hita. KAMALA PRIYA KAMALA KSHAN KAMALA hita, GARUDA SHRI KAMALA NAVANI PADAKALA MESHARAN KAMALA hita, GARUDA SHRI राणु श्रीमन नारायण श्री मुंदरारायण श्रीमन Shri Param Purusha Parat Parat Param Yogijana Bhagadheya Shri Param Purusha Parat Parat Telefonnál Leveles Zoltán, Nanda Falváról. Haló! Leveles Zoltán vagyok, üdvözlöm a című rádió hallgatóit. Azt beszéltük meg előzetesen, hogy egy rendkívül érdekes és fontos helyről fogsz ma beszélni, ahova nagyon sokszor vittél már Magyarországról is embereket, méghozzá kuruk legyen ez a hely. Igen, erről beszéltünk. A, hát kuruk az Derhitől kb. 170-180 km-re fekszik éjszakra és hát ez, ez ma is egy létező falu, és nem csak egy falu neveznek igazából Kurusetának, hanem egy területet, egy ilyen 100 négyzetméter földnyi területet. Most ennek a helynek a története egész régi időkre nyúlik vissza, a Mahábarata tesz említést erről a helyről, nem csak egy említést, említést tesz erről a helyről, hanem egyik fő helyszíne a Mahábaratának, ugyanis itt zajlott 5000 évvel ezelőtt a Kurusetzai csata. Tulajdonképpen a ma a fő történeti eseménye az, az itt történt meg. Ez egy Igen. ilyen népek csatája volt. Igen, ez látszólag egy picit ellentmondásosnak tűnhet, hogy a, a hinduk fő e, szentkönyve, a hinduk bibliája, a bagargita, az éppen egy csatamezén e, játszódik, és egy csatáron szól, ráadásul, e, arra inspirálják az embert, Isten arra ismerálja az embert, hogy küzdjön. Hát nagyjából a madácsi küzdj, és bízva bizzál a végkövetkeztetés a, a bagavargitának. És hát ez, ez igazából nem ellentmondás, hiszen az élet az egy küzdelem, az élet az egy olyan csata, amit meg kell vívnunk, ha tetszik, ha nem. És hát a tudás kardjával szét kell hasítanunk a, a tudatlanságot. És erre a csatára inspirál bennünket a bagavargitában Krisna. De most ez a a séthai csata azért nagyon érdekes és összetett esemény, mert itt, itt felállt egymással szemben a, a két ellenséges csapat, akik ráadásul korábban rokonok voltak, rokonok voltak, és korábban osztálytársak, barátok, tanárok, és olyan embereknek kellett szembeállniuk egymással, akik soha nem gondolták volna, hogy egyszer, egyszer ilyen helyzetbe fognak kerülni. És ahogy felsorakozott a két csapat, úgy Arcsuna, ez a legkiválóbb hiász, egyik fő ö, személyiség a csatában, ö, megingott, megingott azt mondta, hogy ő nem szeretne harcolni, mert, mert nem látja semmi értelmeit, hogy a régi barátait és rokonait és feletteseit ő most ö, ezekre kardot emeljen. És, ö, ebben a megingásban, hiszen ő harcos volt, és egy harcosnak meginogni a csatában, az nem helyén való. Tehát ebben a megingásban inspirálja őt Krisna, hogy már pedig ne add fel a harcot. Küzdj, és bízza a bízz, És ez az eset történt itt kuruk a, a kuruk a fő helye az a, a bram Ez a bram ez egy, egy ö, olyan ö, tó, ahol, amikor napfogyatkozás van, akkor sok millió ember gyűlik össze, ugyanis egyfelől a, ez, ez, ez a szent tó egy olyan be összefolyik az összes ö, ö, szent folyó. és amikor napfogyatkozás van, akkor meg még többszörös a, a, a hatása ennek a, a tónak, többszörösen áldásos megfelelődni ebben a tóban. A, hát ezt valahogy úgy kell egy, hogy, hogy a, a szent helyeknek az áldó hatása az meg sokszorozódik bizonyos megfelelő bolygóállásokkor, és ez azt hiszem érthető. Ez valahogy úgy e, kell elképzelni, mint például, hogy a napnak is tisztító hatása van, mégis amikor egy nagyítóval ugye összesűrítjük a, a napsugarakat, akkor az, az égetni kell szó szerint. Tehát hasonlóan az, a szent helyeknek a, az áldó hatása is bizonyos körülmények között, bizonyos bolygóállások alkalmával megerősödik ezeknek a hatása. Na most a napfogyatkozás ez egy, egy ilyen ö, ö, körülmény, ami megtöbbszörözi az áldozatását ennek a szent helynek. És hát ez a tó ez közvetlenül a Kuduksetrai e, falu közepén található, és innen, hogyha egy 8 kilométert tovább megyünk, akkor el, elérkezünk Gyotiszárba. szár Gyotiszár pedig pontosan az a hely, ahol egy óriási nagy banyanfa áll egy tó körül, egy, egy, egy tó mellett. Ez a tó olyan 300-100 méteres, tehát egy kisebb tó, és ez az óriási banyanfa, pontosan az a fa, ahol ötezer évvel ezelőtt elhangzott a Bhagavad Gita. Vagyis ahol Krishna megnyugtatta Arjsunát, ahol Krishna felvilágosította Arjsunát, hogy, hogy ne aggódjál, nem a test az éned, fordulj befelé, keresd meg önmagad, a valódi önazonosságodat, ismert meg önmagad, és ha megismerted magad, akkor leszel majd képes valóban kardot emelni és hadat az illúziónak és akkor leszel képes legyőzni az illúziót. Erről szól a Bhagavad Gita. Ezt 700 versben mondta el Krishna Arjunának, és azért az, az egy nagyon-nagyon-nagyon elmondhatatlan érzés, amikor az ember megérkezik ide, és akkor ott a falát egy picit megül, leül. Van egy gyönyörű márványból készült e, szekér, amin le lehet látni Krishna-t és Arjunát. Krishna a kocsihajtó, Arjuna pedig a szekér utasa. A szekér természetesen e, ugyanúgy, mint minden más történet jelképes. A szekér ebben az élet, e, esetben életünk szekerét jelent, is jelenti, illetve testünket. És hát ezt a szekeret e, öt ló húzza, ők az öt érzék. És hát hogyha az utas, a szekér utasa próbálja fegyelmezni ezeket a lovakat, a megvadult lovakat, vagyis az érzékeket, a gyeprővel, vagyis az elmével, akkor ez az életnek a szekere felborul. Vagyis az ember belátja, hogy nem ő az irányító, hanem van egy, van egy törvényszerűség az életben, ami előtt fejet hajtva a, sikeresen haladhatok a, a lelki életemösvényén. Magyarul a gyeprőt, vagyis az elmémet, magamat átadom ennek a, a, a felsőbb valakinek, aki ezzel a, a történetben Kriszna, vagyis Isten, akkor a megvadult lovak, vagyis az érzékek szépen és céltudatosan fognak előre haladni, és így életünk szekere is a célunk fele haladhat. Most, mikor az ember egy ilyen helyre érkezik, akkor ott valóban érdemes leülni és elgondolkodni, elmeritálgatni, nézni a zarándokokat, ahogyan folyamatosan érkeznek, és nagy áhítattal leborulnak, és ők maguk is átszellemülten imádkoznak, és az ember oda beül, és, és hát csak, csak tényleg élvezi a dolgokat. Ami még nagyon érdekes, hogy hát a ugye az, az erőszakmentesség, a felebaráti szeretet az, az nagyon előtérbe kerül, tehát olyannyira hogy természetesen vegetáriusok, tehát ilyen felebaráti szeretetből nem esznek állati húst, nem akarnak fájdalmat okozni, vagyis nem akarják megölni az állatokat. És ez nem azt jelenti, hogy ők bizonyos értelemben egy kicsit ilyen bugyuták lennének, hogy nem olyan fajta erőszakmentességről van szó, hogy az ember azt mondja, hogy na hát akkor csináljatok velem, amit akartok, nyugodtan földbe tiporhatok, hogy bármi. Tehát nem erről van szó, ugyanis emellett, hogy a, az Ahimsa volt a fő vezére az óint gondolkodásnak, mégis a hatalomány az nagyon fejlett volt. Olyannyira uh, ennyire volt, hogy nem csak én időzőjelben primitív fegyvereket használtak, mint ma, hanem az 5000 évvel az előtti időkben használtak sokkal precízebb nukleáris fegyvereket, és voltak tűzfegyverek, földfegyverek, vízfegyverek. A fegyvert azt uh, úgy hívják szanszkültől, hogy Astra. Úgy, mint hogy van is az autó, az Astra. Az Astra az azt jelenti fegyver, és a Brahma fegyvere, az egy nukleáris fegyver volt, a Bramastra. Ez egy olyan precíz luklális fegyver volt, hogy ha kibocsájtotta valaki, akkor az, az nem, nem félföldrészt semmisített meg, hanem elmével lehetett irányítani, és, és precízen lehetett a, az ellenséget e, azzal e, hát megsemmisíteni. Azon kívül, hogy nagyon e, komoly e, fegyverek léteztek, e, a hat tudomány kidolgozott különféle harci alakzatokat. Ezeket úgy hívták, hogy a és akkor voltak, tudom, volt a, a csakra vjúha. ez egy ilyen kör alakú, spirálisan ö, befelé haladó harci alakzat volt. Minden harc, tehát meg volt a helye az elefántosnak, a lovasnak, a gyalogosnak, és így tovább, és így tovább. Volt a letke alakú vjúha, és természetesen a hadvezérek is vettek a csatában, tehát nem csak a, a bunkerból, a háttérből irányítottak, és nézték, hogy hogyan hullik a, a, a, a az embertömeg, hanem ők maguk is részt vettek a csatában, és nagyon híresek voltak az indiai harcosok, a modern korban is, tehát értem ez alatt most a, a, a, a 17.-18. századi időszakot is, amikor nagyon komoly csatákat kellett megvívniuk megvédni, az indiaiaknak, ebben a modern korban is a, a fontos volt a számukra az, hogy megvédjék a hazájukat, és hát legkiséresebbek voltak a, a rajasztáni harcosok, akik úgynevezett dzsahárát mutattak be, vagyis ez egyfajta ilyen kamikáz, amikor látták, hogy elveszett a csata, nem volt más hátra, akkor sem adták meg magukat, hanem egyszerűen e, beöltöztek a legszebb mindennapi ruhájukba, és e, utol, ilyen utolsó szent rituációs fürdőt vettek, és a ellenségkarmai közé vetették magukat, és hát amíg tudtak, addig harcoltak. De természetesen ez egy, ez egy ilyen ősi halálnak számított. Köszönjük szépen, kedves Zoltán! Nagyon örülünk, hogy hallhattunk Kurugsétváról, és ha jól tudom, te rendszeresen el is szoktál vinni Magyarországról oda embereket. Igen, hát konkrétan Kurugsétvára vitte már embereket, de ez ugye a, a, a rendszeres útvonalban uh, nem esik bele, de való igaz, hogy, hogy rendszeresen viszek csoportokat Indiába. Most a szeptember 10-én indulunk a következő csoporttal. Hát egy jó kis csapat alakult ki, úgy néz ki, 12 fővel, és hát ilyenkor elmegyünk a Himalájába, Jaipurba, Agra, és hát a fő, az egészben a fő, fő a legfontosabb részének az útnak a Vrindában, a Hinduk Jeruzsáleme, amiről korábban már beszéltünk. Köszönjük szépen, önök Leveres Zoltánt hallották. Minden jót, kedves Zoltán. Én is köszönöm minden jót! Good. Minden napjaink témája lett a környezetpusztulás és az időjárás változása. Félünk attól, hogy a helyzet egyszer katasztrófához vezet, de hogy ez mennyire valóságos, azt nehéz elképzelni a légkondicionált irodában vagy autóban üldögélve. Indiában és a harmadik világ más országaiban ezek a környezeti hatások már régóta valóságosan katasztrófálisak, de az erről szóló beszámolók nehezen jutnak el a magyar vagy más európai lapok hírei közé. Most két ilyen szomorú hír következik. Ősidőktől fogva szent folyó, a dél-indiát átszelő kavéri. Napjainkban a folyam szentségét és az ott élő milliók életének biztonságát fenyegeti a festékipar. A gyárak hatalmas mennyiségű szennyvizet bocsátanak a kavéribe, mert minden tilalom ellenére a folyóban öblítik ki a frissen festett kelmét. A víz örös színű és rosszagú emberi fogyasztásra alkalmatlan. A szegények ezt tiszták, mert nem telik nekik palackozott vízre. Változást nagyon nehéz elérni, mert a festéki vállalkozókat ez nem érdekli, a helyi szegény lakosság ugyanis nem számít a fogyasztóik közé. Idén nem lehetett rendesen megtartani a szokásos kasmiri zarándoklatot, az Amarlát játrát, amely a Himalája lankáján található barlanghoz vezet, melyben a világ egyetlen jégből képződött sivalingamja található rossz idő, a nagy esőzések és az útorlaszok út miatt hosszú időre járhatatlanná vált a sinagar szónamarg baltal útvonal. Hajdan ilyen csekéségek nem tartották vissza a zarándokokat, de most a hatóságok az egész lidervölgyet elzárták, olyan veszélyes volt a helyzet. A zarándokok nem mehettek el egészen sem. A globális felmelegedés az Amarnát barlangot is elérte, a Sivalinga-mjege megolvat, a nagy szalagmit mérete rohamosan csökken. Évekig bányászati tevékenység folyt az Andra Pradési Obulapuram falu környékén, hogy az illegálisan, vagy csak a bélet idője lejárata után az forrásokból nem világos. Sokkal fontosabb, hogy a munka során egyszerűen eltűnt a régi szuligamma templom a hozzávezető utakkal együtt. A beruházók azt állítják, hogy sem a térképeken, sem a bérleti dokumentációban nem szerepelt a templom. A falusiak szerint azonban azért bontották le, mert egy új acélipari üzem számára kellett a hely. be <laughs> A modern, szekularizált állam a vallási jellegű törekvéseket azonban a kultúra szerves részének tekintik. Orissa állam kormánya vállalta, hogy felújítja és életre keldé Puri városának régi ássamjait. A híres Dzsaganát templomnak helyet adó Puri, ma is a zarándokok paradicsoma. Orissa eddigi legnagyobb beruházási projektje lesz ez. Az épületekről nem csak úgy gondoskodnak, mint ahogy a műemlékekről vagy a képtárakról szoktak, ezeket a zarándokok is használni fogják. Az ásramok fenntartásának számos célja van, terjeszteni a vidikus filozófiát, szállást és menedéket adni a zarándokoknak, támogatni a szegény, de érdemes tanulókat, és venni az Udzsaganát templomának különböző szertartásaim. Különleges esküvőt ünnepeltek az orisszai Balunk és avar templomban. Egy bika és egy tehén kötöttek házasságot. Tulajdonosaik, mint szülők, végezték a szertartásokat. A szertartás vezető pap ezt mondta: Az ilyen esküvő békét és jólétet hoz a társadalomra. A bika az úr siva képviselője, a tehén pedig az univerzum anyja. Rituális egybekelésük nagy ünnep. A tulajdonosok sok esőt és bő termést remélnek a házasságtól. Az volt a furcsa, hogy a szertartások végén nem az új házassok borultak le a vendégek előtt a szokásos módon állásukat kérve, hanem a vendégek kértek áldást az ifjú pártól. A Tamil Chennai-ban új TV csatorna indul, Isten szolgálatának szentelve. A Grindában tévé napi 24 órában fog spirituális műsor sugározni, és még politikai célja van, a béke terjesztése az egész világon. A tervezett műsorok, puja Szent szentleckék, asszorológia, jóga, meditáció, a templomok és zarándokhelyek története, mitológiai történetek, vásztusacra, drágokövek tulajdonságai és sok-sok zene. UNESCO fölvette Deli híres vörös erődjét a világörökség listára. Ssak építette a vörös erődöt a XVII. században, de több helyen van India, mint a művészet történetében. Sokan gunyosan a mogul és a Bridge stílus nevezik. Befejeződött a kétnapos Mango Fesztivál a történelmi jelentőségű Jádamendra kertben a Pandzsábi Csandrigárban a versenyek, köztük a több kategóriában megrendezett mangóevő versenydíjait. Jelentős újítást vezettek be 21 andrapradési templomban, amely biztosan követőkre fog találni. A szokásos, kisméredű laduk helyett, ez egy formájú édesség, 400 illetve 800 grammos édességeket osztanak a szertartások után. Nagyobb ladu, nagyobb állás. Az ősi Rigvéda 30 kéziratát vették föl az UNESCO világregiszter a világ kivételesen értékes régi dokumentumai gyűjteményébe. A kéziratokat a délindai Barkhandar-keleti intézet bocsátotta rendelkezésre a sáráda írás dokumentumaival együtt, melyeket az UNESCO egyelőre még nem fogadott el. Eddig körülbelül két és fél millió kéziratot gyűjtöttek össze, ezek közel egyharmadát már az interneten is meg lehet nézni. Július 12-én ünnepelték a Tamil-nádui Kumbakónamban vigendra Taratarut, a által alapította a egyik álcsárjáját, szent tanítóját. Az ünnep külön érdekessége volt az ételfelajánlás. 104 édesség készült, mivel a szvámi is 104 írás szentelt Madva tanításainak. A legtöbb édesség különféle ladu volt, de akadtak ritka csemegék is. Az ünnep után valamennyit szétoztatták a jelenlévő bakták között. <Szorítan> आत्ममहम वन्दे श्री गुरुन्दे कीर्तन कारणम सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम परम करुणामय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य देव ओम विष्णुपाद परम हम स्परवर्जकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की दी हुई वाणी को उन्हें समर्पित करता हूं एवं प्रार्थना करता हूं कि हे मुझे सर्व कारणों के कारण अखिल ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म भगवान से कृष्ण चंद्र की सेवा के योग्य बनाने की कृपा करें। Az avatással fogunk hallani, méghozzá nagyon jó forrásból aktív alaptírta goszvámi írását, pontosabban inkább előadását Ő fogják hallani, amelyik 2005-ben hangzott el Kalkutában egy videokonferencián. Az avatás a védikus kultúrában rendkívül nagy jelentőségű, hiszen a tanítvány és a guru közötti kapcsolat megpecsételését jelenti, márpedig Indiában az egyik legfontosabb kapcsolatnak a szülői kapcsolat mellett a tanár, főként pedig a lelki tanítóval való kapcsolatot tartják. Úgyhogy hallgassuk meg majd bakti valap tírtagószámi szavait. Egyébként róla annyit még el szeretnék mondani, hogy a 80-as éveiben jár, és a Visva Vajsnava Rács Szabha, vagyis a Vajsnava Világtanács elnöke, nagyon sok tanítványa van mai napság, egy rendkívül nagy tudású és valóban példamutató lelki tanítómester, akit nagyon sokan követnek és el is ismernek szerte a világon. A fogati avatás és az indiai diksa szó nem teljesen ugyanazt a fogalmat jelenti, bár hasonló értelemben használjuk hétköznapja. India lelki kultúrája alapvetően különbözik a világ más népeinek kultúrájától. A világ más részén a felfogás határozza meg a gondolkodásmódot, azért az indiaik számára gyakran okoz nehézséget, hogy gondolataikat mások nyelvén kifejezzék. 60 évnyi függetlenség után azonban mi is szembesülünk a napról napra növekvő külföldi kulturális befolyással, a nyugati kultúra dominanciájával. Hogy megértsék az Indiára jellemző sajátos gondolatokat, szükségesnek látszik bevezetni néhány új szót a nyelvükbe. Az angol Oxford szótár szerint az avatár szó jelentése felvenni vagy bevezetni valakit egy csoport tagjai közé, gyakran különleges ceremónia segítségével például beavatni valakit egy vallási közösségbe, titkos társaságba. Az avatás szó látszól, ugyanaz, mint a diksa, hiszen említik a csoport, vallási közösség és titkos társaság szavakat. A diksa meghatározását a Haribakti találjuk, amely a Visnú Jamalára hivatkozik. Az önragyogó, isteni tudás átadása Eltörli valamennyi bűn okát, és ezért nevezik dicsának a bölcsek, akik megvalósították az istenséget. A diksa szóban tehát benne van az isteni önragyogó tudás, ami arra mutat, hogy ez a tudás a hiteles tanítványi láncon keresztül a legfelsőbbtől alá. Szenvedések oka a bűn A bűn oka a bűn elkövetésének vágya Ezt a vágyat az énről alkotott téves felfogás okozza Az én téves ismeretének oka a tudatlanság És a tudatlanság oka az abszolút tudással szembeni ellenszembe A bűn alapvető oka tehát ellenérzés az öröklét, teljes tudás és boldogság jellemezte legfelsőbben Akit Krisztának nevezünk az isteni tudást csak egy hiteles guru adhatja át, akiben a legfelsőbb úr kegye ölt testet, és Isten képviseli. A diksának ez az értelme nincs benne világosan a nyugati avatás szóban. Az isteni tudás kinyilatkoztatás által száll alá a teljesen meghódolt lélekhez. Akinek valóságos kapcsolata van a legfelsőbbel, az képes átadni ezt az önragyogó tudást másoknak is, Amennyiben a befogadó teljesen meghódol Istennek, a gurunak, aki az abszolútot képviseli. Egy feltételekhez kötött lélek nem méltó arra, hogy átadja, vagy megkapja ezt a transzentális tudást. Az avatógurutól két dolgot kell megkívánni a mundak szerint. Az első, Strotriam, ismerje jól a suti vagyis a védákat és a más kapcsolatos szentírásokat. A Strotriam másik értelmezése, az isteni tudás tanítványi láncon keresztül száll alá, és ezt az áldást kapja meg. A második, Brahmanistam, rendelkeznie kell az isteni megvalósítással. Csupán az akadémikus, hogy elméleti tudás nem elegendő, szükség van a gyakorlati megvalósítása is. Millió és millió születés után kaptuk meg ezt az értékes emberi testet. A legfelsőbb urat elégedetté teszi az emberek teremtése, mert az emberek meg tudják különböztetni az örökkévalót és a nem örökkévalót, a jót és a rossz, képesek arra, hogy imádják az urat. Más élőlényekben nincs ilyen tudat, megkülönböztető képesség. Ezért mondják, ha valami jót akarunk, tegyük meg azonnal, később nem lehet valami akadály. És ha rosszat akarunk, várjunk vele, ne tegyük meg azonnal. Ezt rávonottanácsolja a, a lakszolának. Nincs garancia, hogy legközelebb is emberi születést kapunk. Ezt mondja a Gita is. Jamjam bápisz, marambában. Tejeantékalévaram Tamtamibaiti County-ja, Szadatat Baba Pávita. Amire gondolunk a halál idején, annak megfelelő születést kapunk. A jelöltnek legyen szilárd hite Istenben. Ismerje meg a legfelsőbb urat, Sikrisnát. A legfelsőbb ur egy, nem lehet sok. Ő az egyetlen ellátó és fenntartó. Ha őt szolgáljuk, mindenkit szolgálunk. Ha a vizet a fagyökeréhez öntjük, a fala valamennyi része táplálékot kap, ha gyomornak adjuk az ételt, az egész testet tápláljuk. Ilyen szilárd legyen az hitünk. Mindenkit szolgálunk, ha őt szolgáljuk. Ha nem szolgáljuk őt, aki minden oknak a legfelsőbb oka, nem teltünk jót sem magunknak, sem másoknak, csupán szükségtelenül vesztegetjük értékes emberi születésünket. Köszön mondja a bagolgítában, a ham vagy Jánam bokta csak bur évocsa. Én vagyok az egyetlen úr és élvező. Rupa Goszvámi így ír. Ebben a világban férfiakat és nőket látunk de a valódi purusa, vagyis férfi a legfelsőbb úr, és minden élőlény az ő energiájának, nem prakritinek, és határenergiájának, tatastasaktinek az eredménye. Amikor a legfelsőbb urat purusának, férfinek látjuk, akkor meg fogunk szabadulni az illúziótól. Ne vágyunk arra, hogy ezt a világot élvezünk. A törekvő transzendalista társadaljon egy hiteles szentel vagy szaduval, hogy szilárd legyen a hite Istenben, és különféle formákban imádja Istent, hogy elégedetté tegye. Az odadó szolgált kilenc formáják közül a legjobb a szent nevek éneklése, hogy is a námaszank Fogadjuk el, ami kedvező a szolgálatban, és hagyjunk fel azzal, ami tiltott, ilyenek például a szerencsejáték, bármiféle alkohol vagy tog, törvényellenes kapcsolat nőkkel, a hús, és más izgatószerek fogyasztása, ezek mind fokozzák a rajja és tama hatását, vagyis a szenvedély és a tudatlanság erejét. A harinám, az isteni szent a gyógyszer, a betegség orvossága, és az étel legyen praszád, vagyis isteni kegy. Amit nem lehet felajánlani Istennek, azt nem lehetjük meg. Ennek az alapnak meg kell lennie a beavatás előtt. Ezen kívül meg kell tartani az olyan fogadalmakat, mint például az ekadasi, dzsammaszcami, górangamapróbú megjelenés napja és más védikus ünnepek. Viseljünk szent, tulasziból készült kamnak láncot. Kétféle guru létezik. Az első az úgynevezett gurú, guru, aki azért avat, hogy világi előnyeket szerezzen magának és tanítványainak. A második a hiteles guru. Nem gondol magára úgy, mint gurura, amikor a mantrát átadja a tanítványnak. Külsőleg azt látjuk, hogy ha valaki mantrát és utasításokat ad, mások elfogadják a mantrát Isten imádatában. De igazából a valódi guru soha nem olyan egóval fogad el tanítványokat, hogy ő a tanító. Ő mindig imádat a tárgyát szolgálja. Kriszna nagyon elégedett, ha a vele szemben ellenséges feltételekhez kötött lelkek elfogadják a szabályokat és előírásokat, és őt szolgálják. A legnagyobb szolgálat, ha megmutatjuk az örök jó utat a törekvőnek vagy jelölteknek. A kiülálló, aki a ceremóniát látja, azt gondolhatja, valaki mantrát ad, mint úrú, a másik megkapja mantrát, mint tanítvány. Krishna igaz örök szolgájának akárhol van is, a végső célja Krisna és Baktáinak szolgálata. Nincsenek hátsó szándékai. Szakadéknyi különbség van a hiteles guru és az álguruk között. Az egyik a legfelsőbbet szolgálja, és a célja az, hogy őt tegy elégedetté, a másik világi nem örök előnyöket akar. Azoknak, akik valamilyen hátsó szándékkal adnak mantrát, meg kell szenvedniük tanítványaiak bűnös tetteiért, mivel nem a legfelsőbb úr megelégedésére cseleked. De a meghódott lelkek, akik gurú szerint adják a mantrát és az ő megelégedésükre, nem fogják megkapni az úgynevezett tanítványaik bűnös tetteinek gyümölcsét. Mivel Isten mindent tud, és mert ő adja meg a tettek gyümölcseit, senki sem csaphatja be őt. <Szorítan> Az illuzórikus energia hálójában a feltételkezkötött lelkek számos születés után sem tudják kitörölni a szívükből a nem örök vágyakat, nem tudják eltávolítani a korábbi rossz lenyomatokat saját erőfeszítésükből. De ha csalás nélkül vesznek meledéket egy hiteles guru lábainál, a guruk egyéből sikeres lesz a lelki életük. Még Krishna is figyelmeztet a gítában. Ha egy bakta teljes menedéket vett a legfelsőbbnél, és szüntelni imádja őt, amennyiben valamilyen förtelmes dolgot tesz korábbi rossz tetteinek lenyomatainak hastására. Ne ítéljük el, és bíráljuk ezért a gonosz cselekedetért, mert az komolyan meg fogja bánni, és állandóan imádkozni fog az úrhoz, hogy bocsássa meg neki a sértést. Ez a vers, Krishna kielentése bizonyítja, mennyire szereti az hittű hívőket, baktákat, akik őszintén a szívük mélyéből akarják imádni őt. Az úr utasította a személyes társát, aljúnát is, hirdesse az egész univerzumban mindenkinek, hogy ő soha nem vészel az, aki őt imádja, sőt inkább nagy szenté válik és eléri az boldogságot. Ezzel kapcsolatosan komolyan meg kell egyezni, hogy a képmutatós értését soha nem bocsátják meg. Ha valaki úgy imádkozik az Úrhoz, hogy színészkedik csupán, becsapja magát és becsap másokat is. Nem az örök jót akarja, a csaló ezért elkározik. Már korábban mondtuk, subasja sigram, a subasja kalaharam. Nincs arra garancia, hogy mostani születésünk után ismét emberi születést kapunk. Miért vállaljuk a kockázatot? Ha őszinten végzed az imádatot legalább néhány évig a szentek, a száduk társaságában, ez a társulás nem lesz hiába való. Néha nem marad meg tartósan a jó benyomás, de a jó gondolatok ismét megjelennek a szívben, Egyre nagyobb erővel. Jobb hát azonnal elkezdeni az Isten imádatot, mint nem csinálni semmit. Vegyetek hát abszolút menedéket, imádkozzatok mit ön és és górangom apróhoz. Ők azért jöttek, hogy mindenki lelki a várat tegyenek, mindenkinek megadják a legfontosabbat, az Isten szeretetet megfontolás nélkül. A legfelsőmnek az a természete, hogy megmentje a meghódott lelkeket. Ezért mondja ő a kitában, Nahika Jena, a durgatintatagacsati. Az őszinte lelket soha nem tett. Előszörben hallottuk tehát Baktyivalap tírta Gosváminak egy előadását, amit néhány évvel ezelőtt mondott el a 80 éves lelki mester és az avatásról, a diksáról beszélt annak a spirituális jelentőségéről. <Sessz> We'll hey. be दिखायो कबहु लूट लूट दिखायो आ कबहु मधुबन रास Jai más tavam Baal, baal, sang dhe nu charai ban, ban, bhamat, Itt van velünk már Szenterény Marót Ervin költő, az utolsó pillanatokban sikerült megérkeznie a Fénykor Hajnalán című kötetével és egy citerával, és először egy invokációt hallunk tőle. Adas Adas Ish Te Nadas Adas Adas Ish Te Nadas Adas Adas Ish Te te belépő szavaid, hogy költőz, méltó, aki, mint a régi védikus elődök, ugyan te nem egy ilyen vinával közlekedsz, mint Nára Muni, hanem a Citerával, egy magyar bölcsöz illően. Azt szeretném ugye elsőnek kérdezni, hogy tulajdonképpen a te írásaidban és a könyveidben két kultúra mutatkozik meg nagyon erősen. Igen, az egyik az a vidikus hagyomány, a másik pedig a magyar őshagyomány, amik szinte kéz a kézben járnak. És a magyar költészetben igazából nincsen különösebb ö, előzménye ennek, ha csak két személy nevét meg nem említjük, akire nagyon nagy hatása volt a hindú kultúra az egyik Hörös Sándor, a másik pedig János István, aki számos fordítást is készített, és a költészetéből meg ismét és ismét megjelenik a védikus kultúrának hatása, annak ellenére, hogy ő egyébként evangélikus pap volt. Hát még <coughs> Szabó Lőrincet is említsük meg, akinek van egy nagyszerű költeménye a Rigvéda által a történő értelmezése. Ez a szép verse. Az én ölteményeimben pedig egy sor olyan vers van, ami úgy idézi meg a védikus kultúrát, hagyományt, hogy, hogy én egy olyan tanítványi lánchoz tartozom, ami valóban hiteles, hiszen Maharishi Mahesh joginak vagyok a tanítványa, aki pedig Brahmananda Sarasvati guru től kapta a tanítást, és és egy csodálatos nagy világterve jött Maharishi elő már, már 50 éve, hogy egyszerűen csak földi mennyországot teremt. a meditálók és a segítők révén. A transzendentális meditáció megalapítója Maharishi, és én először is ezt tanultam meg így ebben a mozgalomban, a meditációt, aztán a SIDI programot, és foglalkozom a ájúr védával, védikus építészettel, a sztatatja védával, és nagyon szeretem a gandarra védát hallgatni, és hát, ahogy Maharishi hozza elő lépésenként az egyes védákat egyre bővebb formában, és megtisztított állapotban, mert elég összekuszálódtak a védikus tudományok az idők során, én is úgy egyre inkább próbálok így elmélyedni a védákban, a védikus irodalomban, a védikus tudományokban. Viszont ez a másik vonulat, amit említettél, ez a magyar ősi műveltség, a magyar ős történet, ez, ez szintén nagyon erősen meghatározza az egész életemet, meg világlátásomat, költészetemet, és és mondhatnám, hogy egyszerre ö, került bele az életembe ez a két vonulata, ez az két szellemi áramat, a védikus, meg a, a magyar ősi műveltség, körülbelül 92 körül már, már mind a kettővel foglalkoztam. Úgyhogy én, én kitartóan gyakorlom a transz meditációt naponta kétszer, és időnként, ha van erre egy kis időn írom a verseimet, és ha már megjelent két könyvemhez Isten áldás az egyik, a másik pedig a Fénykor hajnalán. A harmadikat pedig egy nagyon különleges témának szentelem, mint életvédő, természetvédő egy állatokról szóló verses könyvet csinálok, aminek az lesz a címe, hogy védd meg az édent, hogy ébreszik fel a felelősségünket az egész teremtett élővilág, az anyatermészet, földanyácska és a, és a kipusztolóban lév, lévő állatfajok iránt. Úgyhogy legközelebb azzal szeretnék előállni, hogy, hogy az ifjúságnak és minden korosztálynak készítek egy, egy nagyon szép színes képekkel gazdagított verseskönyvet. a mintha eredeti foglalkozásodhoz is visszatérnél, ha jól tudom, te tanító vagy tanár vagy? Igen, én magyar és történelem szakos tanár vagyok, és, és manapság is szoktam rendfagyó irodalom és történelem órákat tartani. Azon kívül még a természetes életmód tanárának is tartom magam, tehát hogy, hogy visszatérjünk a, a természetes életformánkhoz. Ez nagyon fontos az én életutamban, hogy az embereket segítsem arra felé terelni, hogy, hogy újra éljünk teljes összhangban a természeti törvényekkel. Különben el fogunk pusztulni. A védák eredeti ősi üzenete és az, hogyha nem vagy összhangban a természettel, nem vagy összhangban a teremtővel, az abszolúttal, akkor gyakorlatilag a léted a semmiben lóg. És ne reményünk sokat. Hát igen, és az én versenyben néha eléggé megrázóan és, és szívbe markolóan meg, meg hát ö, hogy is mondjam talán ö, kétségbesést is kelethetően dörgedrelmesen szólok is intézek intést a olvasókhoz mert, mert olyan nagy bajban vagyunk én úgy látom, és nem, nem vagyok egyedül ezzel, hogy, hogy bármikor itt ránk szagadhat az égbolt, mondjuk így. Tehát bármikor lehet egy olyan nagy természeti, vagy, vagy akár emberek által okozott csapás, amiben talán kibusztul az emberiség nagy része, és megkezdhetjük újra az egészet előre. Hát A műsorunkban már volt a híreink között néhány olyan hír, ami azt mutatja, hogy ezt itt ugyan nyugaton kevésbé veszük észre, de például Indiában, vagy Afrikában, vagy más a világbanak ez a katasztrófa eléggé kézzel fogható. Tehát ha a legkisebb változás is például olyan esőzést indít el, vagy olyan szárasságot, vagy, vagy olyan mértékű ö, tudom én, ö, vízszennyezés a következménye, hogy ott milliók ö, válnak adott esetben hajléktalanná vagy az egészségük romlik tartósan, vagy akár meg is halnak. Hát igen, de ez... És ez, ez, senki nem tud segíteni ezen a helyzeten, mert a katasztrófa attól katasztrófa, hogy túlhaladja az emberi léptékeket. Na de ez még semmi. Hát ott van az a hatalmas mennyiségű biofegyver, ami, ami bármikor bevethető, hmm. És az atomsugárbeszély de, de ha becsapódik ránk egy meteorit, egy nagy hullócsillag, amit ránk küld majd a világ űr, úr, egy szép és majd egy hatalmas szökővárra, ami több kilométer magas hullámokat gerjeszt, elpusztítja majd az Atlanti-óceán két partján edő civilizációkat, hát majd az lesz ez igazán nagy válasz arra, amit művel ez az elkorsosult elzüllőben lévő nyugodt. Hát persze mondhatjuk azt, hogy mi már akkor nem leszünk itt, <gül> hanem újra ide kell szülessünk ahhoz, hogy ezt elszámoljunk. Én szeretném, hogyha egy számodra kedves versen megmutatnád azt, hogy hogyan érzel. Hát a második könyvben lévő verset kezdő olvasnám föl ami egy különleges hát kicsit meglepően hangzó címmel van ellátva ugyanis én a szatjugát én már itt érzem közel hozzánk pedig mondják, hogy mi nagyon sokáig még a kályugában tartunk ez Viszont... a szívekben kezdődik ez és azért érzed? nem, hanem maharisi risi, Jógi ez a nagy látó ez a nagy risi, mint maharisi. Ő azt mondja, hogy ha nem csinálunk egy ideiglenes, néhány ezer évig tartó szatjugát, fénykorszakot uh -huh. a Földön, akkor egyszerűen kipusztítja magát az ember. Tehát uh, most, most kicsit csalni fogunk, a kárjukába beleteszünk egy zsebet, ami uh -huh. több ezer évig, talán tízezer évig is eltarthat, uh -huh. egy olyan fajta fénykort, ami, ami biztosítja a túlélést. A hallgatóinknak azért egy megjegyzés, hogy a Kali Yuga az az a kor, amiben ma élünk, van a védikus történelem fölfogásnak egy egészen, hogy mondjam, kozmikus léptékű megközelítése a világkorszakokra, és ez a korszak, amiben most élünk, ami néhány százer évig tarthat. Kali Yuga ez a nézeteltérések, háborúskodás, ellentétek jellemezte korszak, és négy korszak váltogatja ciklikusan egymást, a szatyajuga, a trétajuga, a dváparajuga és a kali juga, mindegyiknek más a jellemzője, és ez a szatyajuga, amit te említesz, ez a legbékésebb, a legszentebb, a legtermészetközelibb korszak, aminek egyébként az időtartama néhány millió évig is tartatott sok. De emlék nem maradhat róla, és az emberek egyszerűen benne éltek a természetben tehát jogi módjára nem tárgy emlékeket, ne reméljünk innen hallgassuk meg a verset tehát úgy vezetem fel a verset hogy 2005-ben ott lehettem Hollandiában a Maharis egyetemen, ahol Maharisi a nagy gurupúrima ünnepségen ami mindig a júliusi nagy holtőrötte idején van ez egy körülbelül egy hete volt, igen most nekünk. Igen, tehát Igen. ebben az évben. Viszont 2005-ben ott voltam a mester közelében, háromezer ember között, akik vendégek voltak, és Maharisi bejelentette, hogy, hogy eljött a fénykor hajnalának az ideje, és következő évben 2006 év pedig fölavatta a fénykor hajnalát. Ez még csak a hajnal. Nem tudjuk, hogy hogy talán milyen megrázkódhatásokkal köszönt be ránk majd az igazi ö, fénykor. Én, én sejtem azt, hogy az átmenet nem lesz olyan, olyan egyszerű, és azért lesz valami lesz nagy szerencsétlenség a Földön, ami, ami milliárdokat fog érinteni. Te ne adja Isten! Tehát én ezt, a, ezt az eseményt, amit Maharishi a bejelentésével Mit végbe. Ezt megörökítettem egy versben. Tehát 2006, a fénykor hajnalának az éve ez segített ezt a verset így megszülni, És föl ismeri majd benne a hallgató, hogy, hogy az életgyár, amit emlegetek, ez a géntervezés, ez, ez lesz jelent majd, mint fenyegető rém, ami még az a atomháború veszélyen is nagyon, azt mondják, nagyon-nagyon sok. Tehát <kül> a verseny címe A fénykor a szatjúga hajnalán Fölvirrat a fénykor várva várt hajnala a tisztaság, a növekedés az igazság korszaka beköszöntött halkan kevesek tudtával s beteljesedik lám a fogytával. Mert amint nől a fény, s szétterjed a földön, Úgy szorul vissza a sötét erút börtön. Eljött az új éra a naprendszerben végre, S a kék bolygón már többen nézünk föl az égre. Létünk haj, emberek, úgy lerongyalódott, Oly talmi, hamis lett, úgy elkutyulódott, hogy nem folyhat már tovább az erkölcsök romlása, az életközösségek, a családok bomlása, az élettér, a természet, dúvat dúvad pusztítása. Eljött a fordulat, az idő a váltásra. Maharishi Mahes Jógi, a nagy látó, a mesterek ünnepén fölavatta a fénykort. Tobzódtak a vadak a bűn bűnfertőjében, eleget, de elég volt. Újkor, soha jobbkor, Véget kell, hogy érjen a sötétség korszaka, sok-sok ezer évre belesz most fagyasztva. Nem várhatunk tovább, az élet van veszélyben, ha most rögtön nem lépünk az édenkert szentében. Gyönyörű édenünk rút pokollá válhat, amelyben elpusztul ember, növény, állat, mert az égierők büntetés szabnak ránk, vízár, tűzvész, dögvész szakadhatja jajmiránk. Nem elég, hogy bőszen pusztítjuk a bolygónk, s a természet lényeit írtjuk önkényesen, s nem elég, hogy mára a fegyverek tárháza ó, írdatlan nagy lett, s fenyeget rémesen, hogy ki tudja már magát írtani az ember, s a földi életjava meg is semmi és egy atomháború szörny iszonyatából még a kégyilkos kiötlők, ők sem menekülnek. és most megjelent az újabb s még szörnyűbb veszedelem, az életgyár, a teremtés rút megcsúfolása, növény állatfajok s emberi egyedek önkényes gyártása, bizarr torzítása. És ez a pont a végünk. Innentől nincs tovább. Vagy megáll tud gyorsan mondani a fajunk, s a teremtés szentségét meghagyja Istennek, vagy egy nagy vész folytán talán ki is halunk. Az, hogy a bölcsember kénye kedves szerint tervezzen és gyártson új lényeket sorba, az angyal ördög és majomszerű testű lény történetének szégyen teljes foltya. A borzalmak korszaka igazán most -e, a garázda őrültek tivornya évadja, de véget vetünk ennek a teremtés nevében, a mesterek áldása a fénykort fölavatja, a természeti törvény tiszta szellemében, a mindenhatóisten örök kegyelmében úgy legyen Ámen. Ez volt Szenderi Marót Ervin versének. A címem mi is volt, mert mondanád még egyszer. A fénykor a szatyúga hajnalán, 2006-ban Van egy nagyon érdekes. Pár gondolat, ami eszembe jutott. Az egyik az, hogy mintha valami profétáló hangot hallanék, a biblikus proféták hangján szól a vers, ugyanakkor a szóhasználata az ennek ellenére modern. Tehát olyan fogalmakat hozol, mint élettér, meg, meg atomveszély, meg gém manipuláció, amit ugye nem így nevezel nagyon szépen írod le, de tulajdonképpen a legaktuálisabb kifejezések. Ami valószínűleg azért nagyon jó hisz akkor, amikor a, a proféták vagy az előző korok költői harcosan megszólaltak, akkor is a saját világukat próbálták megadni. A másik pedig, ami nekem e, e, tulajdonképpen nagyon nagy örömet is okoz, hogy és nagyon jó, hogy te olvastad ezt föl, és nem valaki más ilyen halkan és ö, olyan lágyan, lírikusan, hanem ilyen harcosan. Hogy ez valójában, valóban egyfajta harc az, aminek indulnia kell. Ez olyan, mint a talpra magyar egy kicsit, de inkább olyan, mint a talpra lélek, ahol nem kardot ö, és láncot ö, csörgetünk, hanem, hanem valami új, egy sokkal egy erőszakmentes és nagyon lágy és tiszta dolog veheti kezdetét, amiben a háború elsősorban a tudatlanság és az önzés ellen szól. Remélem, jól értettem. Hát én is egyfajta váltesznek érzem magam, de hát nem örülök, hogy ilyen szerepet kell betöltenem. jobb volna, hogyha egy békés, szerint korszakban élnénk. Viszont viszont láthatjuk, hogy ezek a kégyilkos háborúkiötlők, aki szinte élvezik azt, hogy, hogy az emberiség egy részét egymásnak úszítva háborúkat keltenek és szenvedést okoznak. Szóval ezeknek a kezéből ki kell venni a hatalmat. A garázda őrültek kezéből. És ez egy, egy egész világméretű feladat, tehát a magyarság most hiába próbálna valami nagy forradalmat csinálni, tehát úgy össze vagyunk Európa többi népével, meg az egész világgal így, így fonva. Ráadásul ez fizikai erővel jó szerint kivitelezhetetlen, hisz a, aki karddal vágutat magának, az maga is ennek a kardnak lesz az áldozata később. Az összes forradalom ezt mutatta. Jó, hát viszont ezzel a kardot Bár ne ha hagyjuk a, De ha a tudat még. változik meg, a lélek válik, hogy mondjam, tudatossáról, hogy mi az útja, és elkezd egyszerűen másképp gondolkodni, akkor a gyermekeinek és másoknak továbbadva, ők egyszerűen elutasítják azt, ami meddig történt. Nem? Hát igen. Viszont... Hát ez a harc, ez, ez egy olyan kard, ami nem, egy, nem igazából fizikai, de mégis nagyon kézzelfoghatóan a kezünkbe tartanul. Hát most éppen alaposztam egyet a könyvemben, igen. és itt a kardot úgy emlegetem, ahogy hallgassuk az elő. Nagyon érdekes, hogy uh -huh. pont ez következő versenyen előjön. Tehát én nem mondom, hogy akasszuk szögre a kardot, és hagyjuk elrosdásodni meg az íjunkat, meg a, az erőnlétünket hagyjuk el uh, senyvedni. Tehát edzük magunkat, készüljük fel a legrosszabbra kell, mert mondjuk ha a ránk tör egy bandita bandák, és meg kell védenem a családomat. Uh -huh. Tehát legyünk legyünk fizikálisan is készek és bátrak, viszont és szóval nyilván, hogy, hogy, hogy az igazi győzelmet azt a szellemi szinten tudjuk megteremteni, tehát, tehát olyan hatalmas erő van azon a transzendemű szinten, amin az ember a tiszta önvalóját megtalálja, amit gyakorolunk a transzendeműs meditációval, mert a CD programmal is, hogy, hogy én, én tudom azt, hogy most ha elkezdenének egy egy bizonyos csoport mindenféle hadműveleteket, meg lázongást, meg, meg ellenállást tanúsítani. Hát az az, az gyerekjáték ahhoz képest, amit, amit mi a, a legmélyebb tudatszinten el tudunk érni a különböző mentális technikákkal. És az együttes imádkozással, együttes gondolkodással, összefogással, tehát a szellem erejével, és most ez a vers, tehát erre utal majd, hogy, hogy mi az a kard, amit igazából ki kell rántanunk a hüvelyből, és az ég felé kell tartanunk magasan. Ennek a címe Édes Istenünk Erős vár vagy édes Istenünk, a végtelen szívet hazánk. Jöhetne bármi rossz mi ellenünk, a tiszta fény vigyáz reján. Az oltalom, mit nyújt az bárkié, Ki rádöbben, hogy nincs halál. Alázatunk s hitünk a fegyverünk, Ki téged hív, az rád talál. Az élet annak áll, ki bátran él, És nem bacog, ha jöjj a harc, Hát önmagad, családod s nemzeted, Ója éberen a kard. Csak így szolgálod, édes Istenünk, Figyelmed az, mi kardot ad. Figyeld a természet hangjait és a mindenség vigyáz rejád. Vigyázz, ember, őrizd ten magad, hogy meg ne csaljanak. mennyország a föld is, Isten így szólt. Néz napfény fia, a földön járva, a csillagvilágba, és áldásom rád. Az a sajnálatos, hogy az időnk rendkívül szűkre szabott, gyakorlatilag be is kell, hogy fejezzük a műsorunkat most legyenek ezek a szavak kísérjenek bennünket a következő két hétben szenderei maró tervint hallottuk, vele beszélgettem igaz, nagyon rövidre sikerült de én azt hiszem, hogy nagyon jó dolgokat hallhattunk az India Hangja Magazin búcsúzik önöktől Bányai Géza is búcsúzik két hét múlva fogunk találkozni Shri Gopal vilási ni valyesen, Raktna Shri padma loké sat kavi raj rajayitiya ha kya todayam boni tam jaya deva guru maham Yapa jale keyva, dritava nessi vedu, kehva prala yapa yodhani, keva, drittava nessi vedu, keșava, तवहित्र हितत्र चरेत्र मकेदम केशव के मीनशरी